Можливо, не дуже щасливі люди. І першою, кому Іра розповіла про чудесну, чарівну казку, що так несподівано склалася в неї, була, звісно ж, Олена. Сама Олена все ще жила у квартирі чоловіка. Та й це чоловіка тепер. І від початку вересня, коли повернулися в Київ Володя з Михасиком, намагалися бути вечорами на роботі. Лише зрідка, зустрічаючись із Володимиром у парку. Вона знову була вся в собі. Навіть телефоном з Ірою розмовляла якось односкладово і лише слухала щасливий голос подруги, не перебиваючи і не намагаючись заперечувати, коли та від розповідей про себе знову і знову переходила до умовляння Любої Ленки подбати й про власну долю. Олена не відповідала. Вона ніби завмерла, немов чекала чогось. Сьогодні був четвер, тож Іра попрямувала до школи. Але там їй сказали, що Олена Миколаївна взяла на цей день вихідний. Іра спустилася зі шкільного ганку, рушила до хвіртки. Як тут усе змінилося? І коли виріс на пустирі цей парк? Скільки ж років вона не бувала в Олени? Навіть про від'їзд Славчика не відразу довідалися. Пружинну хряпавку замінили масивні металеві двері. А за віконцем у затишному прибудівку, звичайно ж, сидить консьєршка. «Доброго дня!» – привіталася Іра. «Я до Ткаченко, до Олени Миколаївни». «До Оленочки!» – стрепенулася бабуся. «А як вас звати?» «Мене?» – Іра трохи оторопіла. Зазвичай чергові не запитують імен тих, хто приходить до мешканців. Мене звуть Ірина. Ірина Павлова. Вона чомусь додала і прізвище. Ірочка, зраділа бабуся. А в мене для вас записка від нашої Ліночки. Вона коли вранці йшла, залишила для вас ось це. І бабуся простягла ірі складений у четверо аркуш паперу. Дякую. Іра розгорнула записку. Але ж тут тільки номер телефону. Лена що, у мами? Іра не знала телефону Валентини Іванівни. Але вирішила, що Лена, звісно ж, не сидітиме у свій день народження в порожній квартирі, а піде до мами та сестрички. Ні-ні, відразу переконала її бабуся і поманила ближче до себе. Пішла вона від Михайлівни і від Славчика свого. Назовсім пішла. А телефон цей тієї квартири? Ну, адреси, донечко, не скажу, бо не знаю. А знаю тільки, що правильно вона зробила, що пішла від цього п'яниці. Якщо гарний чоловік трапився, треба до нього йти і думати тут нема чого. І більше не треба було щось пояснювати. Олена пішла до Володі. У свій день народження вона не могла б зробити собі кращого подарунка. Зраділа Ірина вручила бабусі букет, ледве стримавшись, щоб не розцілувати її за таку чудесну новину, і побігла назад до зупинки. Сьогодні їй краще не ходити до Олени. Нехай цей день буде тільки їхнім з Володою святом. А вона просто потелефонує їм і привітає відразу з усім. І з днем Народження. І з початком нового життя. Іра вже майже була на зупинці, зовсім безлюдній у цю обідну годину. Як раптом помітили, що з протилежного боку дороги до неї йде сама Олена. Іра рвонулася назустріч, але Олена вже переходила проїзну частину, і коли вони зустрілися, заговорила обидві разом. «Ти пішла до Володі?» «Я знала, що ти приїдеш». «Ліанко, розумничко, яка ж ти молодчина!» І попросила Тетяну Єхімовну передати тобі номер телефону. Ой, я така рада за тебе. А оце я йшла до мами, аби ти що взяти в неї. З ним народження, Ліночко. А квіти твої я віддала. Іро, я вагітна. Іра відкрила рота, але не змогла вимовити й слова. Лиш намацала рукою лаву зупинки і сіла на неї. Тепер я вже знаю точно, що все гаразд. Олена говорила і з її кожним словом наповнювалася щастям. Десятий тиждень. Це сталося ще тоді, у липні.